E esse novo vencedor que vai surgir, tem no peito um coração cheio de amor. Conheça os serviços da CR Dedetizadora, o rei das pragas. Serviços de dedetização, dê adeus às baratas, cupins, moscas, ratos, aranhas, escorpiões e formigas. A CR Dedetizadora também trabalha com limpeza e higienização de caixas d'águas e fazemos análise de água. CR Dedetizadora, não perca tempo Solicite já o seu orçamento totalmente grátis pelo nosso WhatsApp 988-660035 Ou 985-313667 CR Dedetizadora, o rei das pragas Entre em contato conosco, será um prazer atender você Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando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 35 Ou 985-3136-67 CR Dedetizadora, o rei das pragas Entre em contato conosco, será um prazer atender você